Catisma a XIII. Bine este a lăuda pe Domnul și a cânta numele tău prea înalte, a vesti dimineața milata și adevărul tău în toată noaptea, în saltire cu zece strune, cu cântece din alăută, Că mai veselit, Doamne, într-o făpturile tale și într lucrurile mâinilor tale, mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne,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 vor înflori. Încă într- bătrânețe unse se vor înmulți, și bine viețuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru, și nu este nedreptate într Densul. Domnul a împărățit, într-o podoabă îmbrăcat, s-a îmbrăcat. Îbrecatus a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul tău de atunci, din veac ești tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat au râurile valurile lor. Dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare, mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este întru cele înalte, Domnul. Mărturiile tale s-au adeverit foarte. Casei tale, se cuvine Sfințenie, Doamne, într-un lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrezneală a grăit, Înalță-te cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri, până când păcătoși Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grei nedreptate vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe sărac au ucis și pe orfani i-au omorât și au zis Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeului Iacob. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepți vă odată. Cel ce a sădit urechea, Oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul? Oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile? Oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința? Domnul, cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea ta îl vei învăța pe el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 Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclănesc și cine va sta cu mine împreună împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sărășluit în iad sufletul meu, că am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, Mângâierile tale au veselit sufletul meu. Puteava oare să stea în preajma ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Domnul mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei, Domnul Dumnezeul nostru, slavă lui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.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 Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm Lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui într-o laudă și în psalmi să-i strigăm Lui, că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este Marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea lui și să plângem înaintea Domnului, celui ce ne-a făcut pe noi, că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii lui și oile mâinii lui. O, de -ați auzi glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. Patruzeci de ani a murât neamul acesta și am zis, pur rea cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o dihna mea. Cântați, Domnului, cântare nouă! Cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului, binecuvântați numele lui, vestiți din zi în zi mântuirea lui. Vestiți întruneamuri slava lui între toate popoarele, minunile lui. Că mare este Domnul, și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți dumnezeii. Că toți Dumnezeii neamurilor sunt idoli, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile poporilor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Lui, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, să tremure de fața Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judecava popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zgude marea și toate cele ce sunt întru ea, să se bucure câmpile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii pădurii de fața Domnului, că vine, vine să judece pământul, judecava lumea într dreptate și popoarele într adevărul său. Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nor și negură împrejurul lui, dreptatea și judecata este temelia neamului lui. Foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii lui, luminata au fulgerele lui lumea, văzuta și s-au cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor ciopite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă Lui! toți îngerii lui auzita și s-a veselit Sionul și s-au bucurat și cele iudei pentru judecățile tale, Doamne, că tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatul tei foarte, mai presus decât toți dumnezeii, cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul. Domnul păzește sufletele cu vioșilor lui, din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă, drepților în Domnul și lăudați pomenirea Sfințeniei Lui, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.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 Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul apel drept dreapta lui și brațul cel Sfânt al lui, cunoscute a făcut Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor, a descoperit dreptatea sa, pomenita mila sa a lui Iacob și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire, cu trâmbiță și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme, deodată munții se vor bucura de fața Domnului, că vine, vine să judece pământul, judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele. Șade pe Heruvim, să se cutrem pământul, Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este, și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob, tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor lui, că sfânt este. Moise și Aron între preoții lui, Samuel între cei ce cheamă numele lui, chemat au pe Domnul și el i-a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei, căci păzeau mărturile lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Îndălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului a tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi, poporului și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui cu cântări, lăudați l pe El, cântați numele Lui că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui.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 Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește în nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purura și în vecii vecilor. Amin.